Інформаційний галас у 1974 році досяг Німеччини, де прокуратурою міста Гамбург було порушено кримінальну справу за фактом імовірного вбивства футболістів. Ретельне німецьке розслідування тривало понад 30 років. Урешті 18 лютого 2005 року Опубліковано висновок у справі, підготовлений прокурором Йогеном Кульманом. У ньому читаємо. Поширювана протягом багатьох років у колишньому Радянському Союзі версія про те, що причиною розстрілів чотирьох гравців була перемога в матчі проти німецьких окупантів 9 серпня 1942 року, є очевидною вигадкою. Матч, який відбувся 9 серпня 1942 року, як і декілька попередніх матчів, а також матч, який відбувся ще й 16 серпня 1942 року, проходив у дружній атмосфері. Після закінчення гри була зроблена фотографія двох спортивних команд – німецьких військовослужбовців і радянських гравців. Не встановлено жодного зв'язку між грою футбольних команд, що відбулася 9 серпня 1942 року, та розстрілом трьох гравців у Середському таборі. Кінець цитати. На момент публікації висновку офіційна радянська версія подій уже давно розсипалася і в Україні на початку 1990-х з'явилося чимало публікацій, які проливали світло на те, що насправді сталося з київськими футболістами. У 2006 році дослідник та колишній заступник голови СБУ Володимир Пристайко опублікував книгу «Чи був матч смерті?», де вперше – Надруковано документи слідства, проведеного радянськими органами безпеки. Здавалося б, міф остаточно зник разом із тоталітарною державою, яка його породила. Та несподівано у 2012 році про матч смерті заговорили знову. Видовищним та дорогим фільмом, знятим російськими кінематографістами, хочуть відродити стару радянську легенду. Для чого? Відповідь легко знайти в російських ЗМІ. Цей фільм, читаємо в одному з повідомлень про кінострічку, має патріотичну мету, завдання якої – відродити патріотизм у тій же Україні, особливо Західній, де наростають антиросійські настрої, показати, що націоналізм і нехтування радянською історією – це не лише блюзнірська, але й аморальна поведінка. Кінець цитати. То що ж, усе вертається на круги своя? Відроджений міф про матч смерті знову стає елементом великого міфу, а той, у свою чергу, основою відродження великого і могутнього. Тарас Боровець, отаман загублений у часі. Історія може бути добрим вчителем у житті окремих особистостей чи спільнот, допомагаючи їм уникнути помилок попередників. Але при цьому історія може захопити ревного прихильника так сильно, що він не бачитиме сучасності, і не буде спроможний творити щось принципово нове в майбутньому. Спроби повторити минуле, навіть героїчне та тріумфальне, часто виливаються у фарс і трагедію. Тому найбільшими досягненнями в політиці можуть похвалитися ті, хто добре знає історію, здатен засвоїти її уроки, але водночас готовий до творення нового, адекватного своєму часові. У минулому України можна віднайти чимало прикладів для обґрунтування цієї тези. Один із них – життя та боротьба Тараса Боровця, надзвичайно цікавої та яскравої особистості. а Він мав усі притаманні архетипу українського героя риси відважний, часом аж до авантюризму, без перебільшення полум'яний патріот, готовий до самопожертви, харизматичний лідер, здатний вести за собою. Саме таким змальовували борця за свободу українські народні пісні та думи. Так його бачили автори історичних романів та наукових розвідок. Тарас Боровець Спробував утілити цей архетип у життя. Проте Україна в роки Другої світової війни була не найкращою сценою для такого експерименту. Тому він не міг не завершитися трагедією. Боровець належав до тих людей, про яких кажуть, що вони самі створили себе. І справді, у хлопця з багатодітної родини народженого в Поліському селі, шансів реалізуватися в житті було небагато. Проте він рішуче вийшов поза рамки, якими здавалося б назавжди мало бути обмежене його життя. Скрутне матеріальне становище родини не дозволило Тарасові здобути добру освіту. Тож гроші він почав заробляти важкою фізичною працею, Каменяра. Напевно, саме ця робота навчила юнака наполегливості, здатності вперто і послідовно торувати собі шлях у житті. У результаті він став власником великої каменоломні, в якій навіть замовляли матеріал для пам'ятника маршала Юзефа Пілсуцького. Однак амбіції Тараса Боровця виходили далеко поза рамки успіхів у бізнесовій сфері. Його цікавила політика. Коріння цього – у великій любові до історії та минулого свого народу. У 1934 році він уперше стає об'єктом зацікавлення спецслужб.